Ötödik fejezet. Egy utazás kezdete. Nem maradt sokáig a földön. Valaki felemelte, és a következő pillanatban szemközt találta magát Marinyival, akinek a nyakába borult. Ó, oh, Ábel, zokokta megkönnyebbülésében. Istenem! Azt hittem azt hittem végem. A lány hosszasan zokogott, míg a férfi egyre csak ölelte és a haját simogatta. – Hogy… hogyan köszönjem meg ezt neked? – kérdezte kissé megnyugodva Szofi, mikor percek múltán eltávolodott a márkitól. – És Lodovico? – Czembellire nézett, aki zavartan mosolygott rá. – Annyira hálás vagyok magának is. Omlott most az itáliai karjába, Sophie, Azok után, hogy úgy kiabáltam magával. És... És Nikola. A lány ekkor fedezte fel a titkárt, aki a fák közül felbukkanva, egyik kezében rövid pengélyű késeket szorongatva gazdája mellé lépett. Alig, ha nem a fák mögött rejtőző titkár keze indította útjára a tört, amely Gaston kész fejében landolt. Szép találat volt, veregette hátbacánbelli. Ezer szerencse, hogy olyan a szemed, mint a macskának. Köszönöm magának is, ragadta meg Sophie összekötözött kezével a titkár karját, aki zavarában moccani sem tudott. Morgott valamit, ami úgy hangzott, hogy nem tess semmit, majd a lány elengedte, így a férfi elvághatta a békjóit. Hogyan köszönhetném meg ezt maguknak? Dörzsölte csuklóját, míg könnyes tekintetét a három férfi között járatta. Egyáltalán hogyan kerülnek ide? A nővérem értesített, felelte Ábel. A már kinő? Kérdezett vissza Szofi. De hát a király tudja, hogy eljöttek megmenteni? Természetesen, felelt most Számbelli. Ők ketten ötölték ki a tervet. De Gaston azt mondta éppen, hogy ők adtak át neki. Tényleg azt hiszed, szofi? kérdezte Abel-Szeliden. Hogy a király és a márkinő ilyen könnyen elfeledték, mivel tartoznak neked? Nem hagyták volna, hogy valaki kárt tegyen benned. Különösen azután, hogy megismerték a valódi történeted. Bumon püspök úr ő eminenciája azt állította, hogy te egy elítélt méregkeverő vagy, de mikor ő felsége meghallotta, hogy mi is történt valójában annak idején, hogy csak űrszülön akartál segíteni. Húgy, de hát kitől tudta meg? Tőled, Abel? Nem, én két napja még a városban sem voltam. Fragonár mesélt el neki mindent. Amint letartóztattak, kihallgatást kért a nővéremtől, és ők ketten, azonnal a királyhoz siettek. A püspök és a trónörökös azt tervezték, hogy a megkérdezésük nélkül adnak át a párizsi bíróságnak, kirobbantva a botrányt, mielőtt a márkinő cselekedhetne. De így a király közbe tudott avatkozni, és azonnal elrendelte, hogy hozassanak ki a régi bíborosi palotából. Sokat köszönhetünk Frágonárnak. Frágonár, suttogta Szofi, akinek még mindig zúgott a feje az elmúlt egy óra történései után. Igen, szólt Czambelli. Mind eltökéltek voltak, hogy segítsenek rajtad, de nem siethették el. Először is le kellett állítani a püspököt és a trónörököst, és megakadályozni, hogy törvény elé állítsanak. Arról azonban azok ketten hallani sem akartak, hogy szabadon ereszzenek. Bosszút akartak állni rajtad a márkinőhöz való hűséged miatt, és amiért mégsem használhatták föl a nevet, hogy hírbe hozhassák vele pompadúrt. A vesztedet akarták. Ezért a király azt mondta, folytatta Abel, hogy átadnak a fivérednek, aki majd titokban végez veled. Csak hogy a nővérem közben értesített engem, éppen akkor tértem haza az osztrák küldetésből, és ő felségével együtt rám bézták, hogy szabadítsalak ki gázton karmai közül. Egyetlen feltételük volt csupán, hogy diszkréten cselekedjem, de egyedül nem lettem volna elég a feladatra, ezért keresett meg engem, mosolygott számbellé. Márinyi Márki ugyanis úgy sejtette, hogy még mindig kedves vagy a szívemnek, akármi is történt közöttünk. És ebben nem is tévedett, kicsi Szofi. A lány ekkor megszorította Cámbelli kezét. Köszönöm még egyszer, lodovíkó, hogy nem hagyott cserben, és megmentette az életem. Újra. Csak azt sajnálom, hogy ez az alak, bökött a férfi a földön heverő Gaston holtestére, nem kapta meg a nyilvános tárgyalást és elítélést, amit te is kívántál neki. Maguk voltak a bérái, felelte Sophie. Két fethetetlen ember ítélte halálra. Nekem bőven elég. Alig, hanem nem az úr akarta így. hanem ezután mi lesz? Nem térhetek vissza az udvarba, és alig, hanem Párizt is el kell hagynom. Ez így van, bólintott komoran Ábel. Ez szintén ő feltétele volt. Mösszi Ő a határhoz. A határhoz? Igen. Úgy találtuk, a legjobb az volna, ha Bécsben telepednél le. Legalábbis egy időre. A nővérem személyesen írt a császárnénak, hogy fogadjon az udvarban, és legyen gondja Mária Terézia tudja, mivel tartozik neki, így nem fogja visszautasítani. – De hát mihez kezdjek én Bécsben? – hűlt el Szofi. – Bécs gazdag és előkelő város – magyarázta Cámbelli. A nemesség pedig alig várja, hogy elkápráztassa őket egy francia nő a művészetével. A király küldött neked egy hitellevelet is, amit egy ottani bankban válthatsz be. Elegendő pénzt adott, hogy újjáépítsd ott az életed. De ha nem erre vágysz, amint elcsitultak az eltűnéset keltette viharok, oda utazol a világban, ahová akarsz. De... Nélküled, Nézett kétségbe esettel Szofi Aberre. A férfi gyöngéden megsimogatta a lány arcát. Igen, kedvesem. A mi történetünk itt véget ér. Amiért a szívem szakad meg, mert. Na itt, hogy nem csodáltalak, sőt, a magam módján ne szerettelek volna. Egyetlen vigaszom van csupán, hogy téged. Jó kezekben tudhatlak, és biztonságban. Ábel de Marigny ekkor Szofihoz hajolt, és forrón megcsókolta a lányt. Szofi viszonozta a csókot, amiben könnyei is belevegyültek. Hirtelen mélységes szomorúság lett úrrá rajta, amiért el kell válnia a férfitól, aki szívének egy sokkal mélyebb zugába költözött be, mint azt korábban is sejtette ne félj, Sottogta a Márki-Szofi fülébe. Tudom, hogy boldogulni fogsz, sőt, hogy boldog leszel. A lány észrevette, hogy Márényi a válla fölött Cámbellire mosolyog, és a férfi rakacsint. Hogy, hogy érted ezt? Mit jelent ez a különös pillantás? Majd ezt is meg tudod, így Cámbelli. De most gyere, nem vesztegethetjük tovább az időt. Indulnunk kell, mielőtt felfedez valaki. Mi a hintóval utazunk tovább. Mösszi Márényi lovait arrébb kötöttük meg. Azzal Nikolá felpattant a bakra, Cámbelli pedig hosszasan megrázta a márki kezét. Köszönöm, barátom. És azt is, amit Szofiért tett az elmúlt években. Hírneve hozzám is eljutott, és ha hiszi, ha nem, büszke voltam rá. Elhiszem. Ön pedig bizonyára azt tudja, mennyire fog hiányozni nekem. Czámbelli felszállt a hintóba, Márinyi pedig Szofihoz fordult. Úgy érzem, képtelen vagyok elszakadni tőled, vallotta meg a lány. Tudom, szólt a másik elfúló hangon. Nekem is belesajdul a szívem. Hidd el, kérlek, ha lenne más választásunk. De nincsen. Te itt veszélyben vagy. Ha a püspök és Lajos Ferdinánd megsejti, hogy életben vagy, rátküldik a törvényembereit. Engem viszont ide köt a munkám. A feladatom az, az életed. Tudom. Szofi még egyszer utoljára megcsókolta Abel de Ezután pedig hagyta, hogy az a hintóhoz vezesse, és segítse beszállni. Ahogy az ajtó becsukódott, Nikolá a lovak közé csapott, és a kocsi mozgásba lendült. Szofi az ablakon kihajolva könnyes szemmel nézte a férfi távolodó alakját, aki kalapjával integetett neki. Isten áldjon! Kiáltotta a Márkinak, mielőtt behajtottak volna az erdőbe. A férfi ekkor mélyen meghajolt, Kalapja tollaival söpörve a földet, Ahogyan egy királynőnek járna. Majd alakja egyszer csak eltűnt a fák takarásában. Szofi jóformán átaludta a Kondé városáig, Az osztrák-német alföldi határátkelőig vezető utat. Nem is csoda. Az elmúlt hetek eseményei megterhelték idegeit, de a jövő is számtalan aggasztó kérdést tartogatott a számára. Hiszen akárhogy is nézte, az elmúlt években mindig volt mellette valaki, aki szeretetével, gondoskodásával, vagy épp tudásával teremtett számára olyan biztonságos közeget, melyben ő nyugodtan élhetett, tanulhatott. Fejlődhetett, és bontakoztathatta rendkívüli tehetségét. Az apja, Ellen, Czámbelli, marini, vagy épp Pompadour már kinő. Sophie Malon nem volt egy eleset lány, tudta magáról, hogyha kell, egy magában is elboldogul a világban. Ám az, hogy ennek hamarosan a próbája is elérkezik, megrémisztette. Nem csoda hát, hogy elméje a jótékony alvás menedékébe száműzte. Ébren töltött óráiban pedig igyekezett kiélvezni Canbelli szellemes, barátságos társaságát. Sokat beszélgettek az ében töltött évekről, a parfümökről. Sophie mesélt neki a 24 Isten parfüm kollekciójáról és a párizsi üzletéről is. Az viszont nem került el a figyelmét, hogy a férfi, ha ő az elmúlt két és fél esztendő történéseiről foggatta, egyre másra terelte a szót. és egyébként is, minden barátságosság a dacára érzett számbelliben egyfajta távolságtartást, amit igyekezett betudni a köztük lezajlott konfliktusnak. Ám hiába mentette meg fent itáliai barátja az életét, ez a különös viselkedés aggasztotta a Szofit. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy szembeli valamit megint eltitkol előle. Öt nappal később végül feltűnt előttük Kondévárosának városának kapuja, de a lány meglepetésére nem hajtottak rajta keresztül. Hová megyünk, Lodoviko? – kérdezte. – Hamarosan ránk sötétedik – azt hittem, ma még a határnak ezen az oldalán éjszakázunk. Ne nyugtalankodj! Jó előre kibéreltem egy kellemes házat, nem messze a várostól. Ott fogjuk tölteni ezt az éjszakát. Nem sokkal később Nikolán letért a határhoz vezető erdei útról is, és a fogatot egy kisebb ösvényre irányította. Hamarosan egy kovácsolt vas kapuhoz érkeztek, melyet magas kőfal vett körül. A cembellé által kibérelt, kellemes ház láttán azonban Szofit nyugtalanság fogta el. Az ugyanis egy jól karban tartott, de csak leginkább erődre emlékeztető öreg kúria volt, zömök falakkal, négy sarkán apró, saroktorony-szerű építményekkel, és láttára a lányt hasonló szorongás fogta el, mint amikor annak idején Zambelli ahhoz a házhoz vezette, ahol a Marta lányt őrizte. Mi ez a hely, Lodovico? Kondé hercegének egy öreg vadászkastélya. Nem gyakran jár ide, így nem volt nehéz rávennem, hogy adja nekem bérbe egy időre. Egy időre? Miért? Meddig szándékozunk itt maradni? Te, kedvesem, már holnap tovább indulsz szárt, az első német alföldi város felé. Persze csak, ha úgy döntesz. A hintó közben megállt a zömök épület előtt, és szembeli, mikor leszállt a kocsiról, egy kisebb táskát is magához véve, Szofinak nyújtotta a kezét. – Gyere, kedvesem! – Lodovico, mi folyik itt? – kérdezte Szofi, akinek ösztönei megbénították a tagjait egyszerűen nem tudta rávenni magát, hogy kiszálljon a hintóból. Félsz? vonta fel szemöldökét Talán nem bízol bennem? Nem erről van szó. De én nem akarok bemenni ebbe a házba. Ugyan, Sophie! Ne hazudj! Látom, hogy tartasz tőlem. Eddig két alkalommal mentettem meg az életedet. Otthont. Védelmet nyújtottam a számodra, és tudással ruháztalak fel. Mi kéne még, hogy megbíz bennem? Egyébként pedig mondd meg igaz lelkedre. Van más választásod, mint hogy velem tartasz? A kereskedő újra Sophie felé nyújtotta a kesztyűs kezét, amit a lány egy darabig bizalmatlanul méregetett. Mégül el kellett ismernie, hogy a magas fallal körbezárt birtokon Valóban nincs más választása, hiszen nem maradhat örökké a hintóban rostokolva. Végül nagyot nyelt, és kezét a férfinak nyújtotta, aki az ajtóhoz lépett vele, és bezörgetett a házba. Nikola, te várj itt kint! szólt a titkárának, és Szofi nyugtalankodását csak tovább fokozta, hogy a hűsegítő kerülni látszott a pillantását. Ugyan mire készül ez a számbellé? morfondírozott magában. Végül az itáliai kopogtatására kitárult az ajtó. Egy negyvenes férfi szolgatárta ki, aki szemlesütve húzódott félre az útból. Köszönöm, Tomás, szólt Czambelli, majd egy odakészített olajlámpást vett fel egy kis asztalkáról, miközben elhaladt a férfi mellett, akiben Sofi az amandjéi fal őrzőjére ismert. A kis kastély egyébként szépen ízlésesen volt bebútorozva. ódomfalait pedig vadász jeleneteket ábrázoló falikárpitok fették, de komorságán ez mit sem enyhített. Szofi megborzongott és szembellire nézett, aki az emeletre vezető lépcső aljában várt a lányra. – Gyere, megmutatom a szobádat. Szofi gépiesen követte az itáliait, aki végül az egyik kis szobának az ajtajához vezette. Megállt annak vastag tölgyfa ajtaja előtt, és egy kulcsot vett elő a zsebéből. Mikor azonban a zárba akarta illeszteni, Szofi határozottan megállította. – Czámbelli! – szólt határozott hangon. – Elég a játékból! Régóta érzem, hogy titkol előttem valamit. Árulja el, mi van odabent. Tudom, hogy ez itt nem az én hálószobám. Czámbelli fanyarul elmosolyodott. Megérzéseid ezúttal nem csaptak be, kedvesem. Nos, ez a szoba valóban különleges kincset rejt magában. Olyan kincset, amelyért meggyőződésem bármilyen árat képes vagy megfizetni. Szofi rezzenéstelenül állta a férfi pillantását. Ne beszéljen nekem, rébuszokban Bancám Belli. Elég volt a metaforákból és a szimbólumokból. Beszéljen végre világosan, és mondja meg, mi van odabent. A kérdés nem teljesen megfelelő, kedvesem. De tudod mit? Tessék, nézd meg inkább a saját szemeddel. Sofi gyanakodva pillantott holcán bellire, hol a kulcsra, de végül átvette azt a férfitól, és a zárba illesztette. A következő pillanatban pedig feltárult előtte egy helyiség. A szoba egyszerű, de kényelmes bútorokkal volt berendezve. Az asztalon egy tányérban maradékokkal, mellette mosdáshoz való eszközökkel. Szofi egyre vadabbul kalapáló szívvel nézett szét a szobában, míg egyszer csak a szemközti falhoz tolt ágyon meglátott egy férfit. Aki érkezésükig keresztbetett lábakkal, szemmel látható nyugalomban olvasgatott ágyán ülve, legalábbis erre utalt a kezében tartott könyv, melyet az érkezők miatt ereszthetett le. A férfi középkorú volt, Hosszú, szőke hajjal és szakállal, Mindössze döbbenetett tükröző, Halványkék pillantása volt ismerős Szofi számára. Ele! Erre a férfi eldobta a könyvet. Szofi! Istenem! Felpattant fekhelyéről, És a lánya következő pillanatban a karjába vetette magát. Édes szűz Mária! Zokokta Sofia férfinyakába, míg könnyes szemmel borította csókokkal a szőrös arcát. Köszönöm neked, Sofi, drága Sofi. Mészűd szembeli megígérte, hogy elhoz hozzám téged, de nem mertem hinni, amíg... még. Ó, Sofi! Sírt és nevetett megrendülten ellenponten is és újra összeölelkeztek. A lány rögtön megérezte, hogy a vőlegénye sokat változott az elmúlt években. Izmosabb és szikárab lett. Napcserzette bőrén, ahol nem fette szakál, apró ráncok tanúskodtak meg annyi kalandról, és talán nehézségről is. Egy dolog nem változott csupán. Kék szeme ragyogása, ahogyan Szofi arcát a két tenyerek közé fogta. Sofi, édes Szofi! – ismételgette meghatottan. – Mennyit imádkoztam ezért a pillanatért. – Én is szerelmem. De hogy kerülsz ide? Az égre? Talán Zembelli hozatott ide? Mondja, Lodovico, hogyan? A lány az itáliai felé fordult, aki szemmel látható elégedettséggel figyelte a másik kettő örömét, ám Szofi pillantása megakadt valamin. Ellen bokájára egy vaspánt amely egy vaskos láncban folytatódott, és a falból kiálló karikában végződött. – Mi az ördög ez, Ellen? – kérdezte elborzadva, majd villámló szemmel Cámbellihez fordult. – Lodovíko! Mit művelt vele? – Beszélj, Ellen! Az égre bántott téged? – Nem, kedvesem, nem bántottak! – Sőt, ez a férfi egészen egy héttel ezelőttig, míg az emberével ide nem láncoltatott, és rám nem zárta ennek a szobának az ajtaját. Igen, előzékeny volt velem. Miért volt erre szükség, Cembelli? Attól félt, talán elfutok. Az emberét hiába faggattam, nem volt hajlandó beszélni. Mert így rendelkeztem, felelte Cembelli ajka szegletében nyugodt mosolyjal. Tomás hűséges emberem. De alig, ha nem jól bánt magával, hiszen ezt is elrendeltem. Nem tagadom, felelte ellen. Ételt, italt hozott, és mindent, amire szükségem volt. A szoba valóban nem mutatta kegyetlen bánásmód jeleit. Legalábbis, ahogy Sofi alaposabban megnézte magának a berendezését. Az ágyat vastag, puha derékaj borította, Hozzá libatollas párna tartozott. Az éjjeli szekrényen olajlámpás állt, a túlsó fal mellett parástartó árasztotta a melegét, az asztalon heverő vacsora pedig a maradékokból ítélve kiadós malac sültből és almakumpótból állt. De ehhez akkor sem volt joga mösziő, csattant fel Ellen. Mondja, milyen alapon tart itt enken fogva? Igen, Zembelli, kiabált Szofi. Feleljen! Mégis mi szükség volt erre a cirkuszra? és mi a fő... Mit akar tenni velünk? Mit akar tenni ellennél? A férfi egy ideig elégedetten figyelte fogjai háborgását, majd mikor megfelelő hosszúságúnak ítélte a hatásszünetet, higgadtan így felelt. Először is... Akármit is hisznek, nem akarok ártani önöknek. Ha úgy kívánják, hajnalhasadt, két jól táplált lóhátán folytathatják útjukat. De ez csak is Szofitól függ. A miértre, hogy miért hozattam ide magát, pontán, ponten, ugyanis ez a válaszom. A maga menyasszonya meglopott engem, tartozik nekem, és eljött az ideje, hogy megfizesse a tartozását. Szofia aki eddig ellenkarjába kapaszkodott, most elengedte a férfit, és szembellihez lépett. – Miféle tartozásról beszél Lodoviko? – kérdezte a lány dühösen. – A receptről, Sofi. Az Amur fűzitív receptjéről. – Sofi azt hitte, rosszul hal. – Ezt nem mondhatja komolyan. Képes volt ezért idehozatni Elent, és leláncolva fogva tartani. Hogy megzsarolhasson? Nem, Szofi. Elent azért kutattam fel, mert erre annak idején ígéretet tettem neked, amit önző okból megszegtem. Ezt jóvá akartam tenni. De addig nem adom át neked, amíg le nem írod nekem a receptet. – Miről beszél ez az, az ember, Szofi? – kérdezte ellen, aki közelebb akart lépni, de a lánc csörögve megakadályozta benne. A lány nem felelt a kérdésre. – És ha nem teszem? – kérdezte Cámbelli-től. Akkor te holnap egyedül kelsz útra, Mőziő pontem pedig hátralévő éveit a foglyomként éli le, megláncolva. Azt hiszi, én ezt engedném? Nem fogom itt hagyni. És mégis mihez akarsz kezdeni, Mond. Puszta kézzel legyűrsz engem, Nikolást és Tomást, hogy kiszabadítsd a szerelmed. Legyen eszed, Sophie, és ismerd be, hogy kifogtam rajtad, hiszen nincs más választásod. A férfi ekkor az asztalhoz lépett és a kis táskából papírt, pennát és egy tintás üveget vett elő. Rajta, Szofi, ne mondd, hogy egy összetevőkkel telefirkált papíros többet ér neked, mint a szerelmed élete. Nem ér többet, és azonnal le is írnám pontról pontra azt az átkozott receptet, ha tudnám, hogy nem mások kárára akarja használni. Ez viszont már nem a te bajod lesz, Sofi. hiszen rád egy új élet vár, messze a férfi valakit szeretsz, ha elég okos vagy. És a férfi Szofi felé nyújtotta a pennát. A lány nem vesztette el hidegvérét, higgadtan állt a cámbelli pillantását. Úgy érezte, végre eljött az igazság pillanata. Már annak idején Amán Gyében is tudta, hogy Zambelli gyengéd érzésekkel viseltetik iránta, de azt is, hogy a lelke egyes zugaiba soha nem fog betekintést nyerni. Mindig is tudta, hogy ezek a rejtett helyek ott húzódnak a férfi személyiségének alsóbb rétegeiben, de Sophie nem tudott, vagy épp nem akart szembenézni az igazsággal. Hogy valójában a kérdés az... Jó ember, Elodovico a Avagy sem. Ez az a kérdés, amelyre Szofi Malon sosem merte megkeresni a választ, de ahogy a férfi fekete, feneketlen kútra emlékeztető tekintetébe furta átható pillantását, tudta, az komolyan beszél, és képes lenne évtizedeken át sanyargatni elent, ha nem teljesíti, amit kér. Végül kezét a penna után nyújtotta, amelyet a férfi egy diadalmas mosolyjal adott át neki. Ellen dermedten figyelte kedvese mozdulatait, míg Szofi az asztalhoz lépett, és letekerte a tintás üveg tetejét. Szofi, szólt rekettes hangon, nem tudom, miről beszél ez a férfi, de ne teljesítsd a kérését. Ez zsarolás. Bármit is akart tőled, ne!-szofie felegyenesedett, és higgadtan ellenre mosolygott Ne aggódj, kedvesem! Minden rendben lesz. Majd Czambellihez fordulva így folytatta ugyanis. Van még egy feltételem, Czambelli. Úgy érted a szerelmet szabadságen kívül? Vonta fel a szemöldökét a férfi. Igen. És ugyan mi lenne az, ami van még ilyen fontos a számodra? Csodálkozna, ha azt mondanám, a maga boldogsága. Mi? Mire akarsz kiukadni Szofi? Nyugtalankodott számbellé. Átadom a receptet. De csak akkor, ha szabadon enged minket, és... Igen? És ha hazatérte után, egyből elmegy a Notre-Dame de Bourguer apácáihoz. Hogyan? Kérdezte szembeli értetlenül. Mégis minek? Van ott egy gyermek. Véroniknak hívják. Úgy ötesztendős lehet. Vegye magához, és nevelje fel a saját lányaként. Az itáliai szemmel láthatólag azt sem tudta, mit feleljen a váratlan felvetésre, s Sophie elégedetten állapította meg, hogy ismerettségük óta első ízben sikerült összezavarnia. – Hogy mit csináljak? – kérdezte végül Cembelli. – De hát miért? – Egyáltalán ki az a gyermek? – És miért vegyem őt magamhoz? Ő löpeti és Jean-Honoré Fragonard kislánya. Mit? Úgy érted? löpeti gyermeke végig ott nevelkedett egy nyira tőled? És magától. Talán találkozott is vele, amikor meglátogatta az apácákat. Kedves arcú, szőkehajú kislány. Talán emlékszik is rá. És hogy a másik kérdésére is feleljek, Inkább magának kéne megmondania, hogy miért ne vegye magához a gyermeket. Hiszen nincsenek utódai. Nincs örököse. A sírba pedig nem viheti magával sem a mérhetetlen vagyonát, sem pedig a tudását. Annak a kislánynak pedig családra van szüksége. És nem hiszem, hogy a sors véletlen szeszélye volna, hogy az a gyermek magának köszönheti első évei jólétét és nyugalmát. Lodovikóc emberlén látszott, hogy komolyan gondolkodóba ejtik Szofi szavai, sőt, folytatta a lány. Már most több hasonlóság van maguk között, mint gondolná. Az ő anyját is elárulták és magára hagyták. És űrszül. Fájdalom, de ugyanúgy a gyermekét hibáztatja a maga nyomoráért, mint egykor a maga anyja tette Lodovikó. Mintha a sors rendelte volna, hogy ezek után egymás számára nyújtsanak vigaszt az életben. Az igazság az, hogy úgy érzem, nekem és ellennek talán épp azért kellett így hosszú időre elszakadnunk egymástól, és így tekervényes utakon újra egymásra találunk hogy közben elvezethessük magához azt a kislányt. Czembelli mély levegőt vett. Nos, Szofi, kétlem, hogy ez lett volna a sors kifürkészhetetlen szándéka. Ez a te kívánságod, nem a végzet rendelése, de rendben van. Szavamat adom, hogyha átadod a receptet. Nem csak mösziő pontent engedem szabadon. De magamhoz veszem is kislányát is. Hiszen végtére is igazad van. Szükségem lesz egy örökösre. Akkor esküdjön! Nézett a lány komolyan cembelli szemébe. Esküdjön! Zahira lelki üdvére. Az itáliai pislogás nélkül állt a szofi tekintetét. Rendben van, felelte végül komolyan. Zahír a lelkére, esköszöm. Szofi elmosolyodott. Tudom, hogy tartani fogja a szavát Czambelli. Biccentett, és Pennáját a tintába mártva a papír fölé hajolt. Egy órával később Czambelli még Nikolá a bakon várakozott, a hintaja ajtajában állva, így búcsúzkodott Szofitól. Ne gondolj rosszat rólam! Kérlek, mondta a kesztyűjét igazgatva, tudom, hogy nem volt tisztességes a szerelmet szabadságával zsarolnom téged, de szerintem fordított esetben te sem haboztál volna így tenni. Mert nekem ez a parfüm számít annyit, mint neked ellen. Elhiszem, Lodoviko, felelte Szofi komolyan, és ha hiszi ha nem, nem neheztelek magára. Hogyan is tehetném? Kétszer mentette meg az életemet, ami pedig... Nos, ami ezt illeti, nézett fel a toronyra, ahová a kereskedő elent zárta. A magam részéről tisztában vagyok vele, hogy miért tette. És abban is biztos vagyok, hogy ez nem a parfüm. Hogy érted ezt? Majd meglátja. Ha igazam van, egy nap majd rájön, és minthogy valószínűleg soha többé nem látjuk egymást, azt is el kell mondanom, hogy a legjobbakat kívánom magának, lodovikó. Azt kívánom, hogy találja meg a lelki békéjét. Bármit is hisze rólam, benne már nincs békétlenség, Szofi, vonta fel a szemöldökét a férfi. Szofi azonban halványan elmosolyodott, és lepöckölt egy pihét szembelli felöltőjéről. Ha maga mondja, Lodovíku. A fő, hogy mind megkaptuk, amire vágytunk. Még ha maga még nem is tud róla. Most épp olyan rejtélyes kedve beszélsz, mint állításod szerint én szoktam. Most mit mondjak, Lodovíku? <gül> Jó mesterem volt. Ekkor végre a férfi is elmosolyodott. Te pedig kiváló tanítvány voltál. Kicsi Sofé. És büszke vagyok rád, ahogyan arra is, hogy segíthettem a benned szunnyadó tehetség kivirágzását, amit sosem feledek magának. A tudásnak, melyet öntől kaptam, és a képességeimnek hála, tudom, hogy bárhová is vet az élet, minden rendben lesz. Főleg, hogy Ellen is újra velem van. Szofi és Szembelli ekkor a bejárat felé tekintettek, melynek boltíve alatt Ellen egy lámpással a kezében várakozott, miközben némileg bizalmatlanul méregette kettősüket. Nem csoda, ha most nehezted rám, sóhajtott Szembelli, de azt javaslom, légy vele türelmes. Adjatok időt egymásnak. Sok minden nem ment keresztül ahogy te is. nek igaza volt. Miután ő és Nikolá útra keltek, Szofi és ellen a kastély egy kényelmes hálószobájába visszavonulva órákon át beszélgettek, ami során Szofi nagy vonalakban elmesélte neki űrszült terhességét, a letartóztatását, a Czámbeli házában töltött éveket, de az Abel de -val való kapcsolatát is. Mikor beszámolója ezen részéhez ért, a férfi elkomorodott. Mi az Ellen? kérdezte Szofi kisé megütközve. Csak nem neheztelsz rám, Márinyi miatt? Hiszen halottnak hittelek, és ugyan Szofi. Ugyan mi jogon neheztelnék rád? Rászta a fejét Ellen, bizonyítékául annak, hogy az évek alatt igazságérzéke mit sem csorbult. Ez igazán kicsinyes volna tőlem. Inkább örülök, hogy ezek a férfiak a maguk módján, de végül is megvédtek téged, ha már én nem lehettem melletted. Csak arra gondoltam, mennyi mindent kell feladnod és magad mögött hagynod. Az Olympos illatai, az üzleted, a parfümjeid. Az üzletemet bárhol felépíthetem újra, szólt gyorsan Szofi. És ráadásul így, hogy itt vagy velem. Ez a legnagyobb vigasz, amit csak az úrtól kaphattam. Nezek után Pontan is elmesélte röviden kalandjait, vagy inkább hányattatásait, amelyekben elvállások után része volt. Szavait hallgatva, Szofi nem csodálkozott, hogy Moren annak idején nem találta rá. Guadeloupra érve ugyanis kiderült, hogy az a bizonyos nagy üzlet, amelynek a reményében odautazott, átverés volt csupán. Rövid idő alatt az egyik cukornád ültetvényes adósaként találta magát. Az a férfi lényegében ingyen dolgoztatta, és nem bánt vele kézzel. A másik ügynöknek, akit egy éve küldött Zambelli az Antillákra, és aki végül ellen nyomára akadt, úgy kellett megváltania akár egy rabszolgát. Egyetlen vigasza volt csupán, egy mulat szolgáló lány, akivel rövid ideig egymás karjaiban vigasztalódtak, és aki gyermeket is fogant neki, ám a lány és az újszülött is belehaltak a szülésbe. Látod, Szofi, mondta a férfi, én sem éltem az elmúlt évek alatt szent életet. De tudnod kell, a lelkem mélyén és őszintén, csak is téged szerettelek. Szofi megkönnyezte ellenszavait, ahogyan régi énnyüket is, a grászi jegyző fiát és azt a vidéki lányt, akik egykor voltak. Kétségtelen, hogy az elmúlt évek átformálták őket, mégis mikor egy-két órára lehunyták szemüket, hogy kisé kipihenjék magukat hajnali indulásuk előtt. Szofi ismerős megnyugvással hajtotta álomra melkasán a fejét, míg kedvese a haját simogatta, hogy megnyugtassa kissé. Másnap hajnalban Szofi Málón és elemponten előbbi férfi lovaglóruhában, utóbbi megborotválkozva szalaggal összekötött hajjal lóra szállt, nyeregtáskájukban ezer lajos aranyjal és a király levelével. Tomás még egyszer megigazította Szofi lovának zabláját, majd útjukra bocsátotta őket. Ekkor már csak ő volt ott, hogy elbúcsúztassa az utazókat, akik így kettesben mondtak Isten hozzáadott a komor vadászháznak, ahol életük egyik legkülönösebb éjszakáját töltötték. Egy ideig némán baktattak egymás mellett, még a reggeli napfény aranyos derengésbe bevonta az erdőt, ahol a márciusi levegőre már az első ibolyák is kidukták a fejüket. Végül ellentörte meg a csendet. – Szofi, tudom, hogy még mindig sok megbeszélni megbeszélnivalónk van, de nem hagy nyugodni az a recept, amit leírtál el Ő Cembellinek. Egy parfüm receptje volt. – Igaz? – Igen. – De mégis mitől ilyen különleges az a parfüm, hogy ez az ember eget, földet is képes volt megmozgatni érte? – Szofi elmesélte a kereskedő és Zahíra történetét, és azt is – mi teszi olyan különlegesé a lány lila tubarózsáiból nyert olajat. – De ezek szerint – szólt Ellen elsápadva –– aki egy ilyen parfüm birtokában van, — Egek, Szofi, hiszen ez veszélyes. Ha akarja az egész nemességet, a minisztereket, de akár magát a királyt is rabjává teheti egy ilyen ember. Szofi a férfi elképedésére elmosolyodott. — Ez így van, Ellen, de nem hiszem, hogy Signore Cambelli végül ilyen célokra használná a parfümöt. — Miért nem? Mert én ismerem az ő igazi titkát. Tudod, szerintem ő maga nem az olajrabja, nem az illattartja őt fogságban. Hát akkor micsoda? Zahira emléke, pontosabban a szeretet emléke, ami Zahirához fűzte. Az egyetlen szeretet emléke, amit életében érzett. Ez a szeretet az, amire azóta is szomjazik, és amit egyedül így tarthatott életben. Az olajjal, amely a lányra emlékezteti. Még mindig nem értem, ez miért garancia arra, hogy Mösszi őt szembelli, nem? Mert ő magányos ellen, magányos és szeretetlen, mert nincs igazi szeretet az életében. És ez az oka annak, hogy fél az emberektől. Fél a világtól, és fél benne az embertársaitól, akik csak bántották, és akik kihasználták a kiszolgáltatottságát. Ő ettől a félelemtől akar szabadulni úgy, hogy uralmat szerez mások felett. De, Signora Czámbelli nem rossz ember. Csak fél, és nem érzi magát biztonságban, mert nem szeret senkit, és úgy érzi, őt sem szeretik akit pedig nem szeret senki, az folyamatosan veszélyben érzi magát. És úgy hiszed, ez a kislány gyógyír lesz erre a bajra? Valamiért úgy érzem, igen. Legyen igazad, sóhajtotta Ellen. Legyen igazad, és találjanak igazi családra egymásban. Különben én sem hiszem, hogy mösszéjött rossz ember volna, akkor nem hozatott volna haza, hogy visszaadjon neked, amiért örökké hálás leszek. A pokoltól mentett meg. Sophie ellenfelé nyújtotta a kezét, mire a férfi félkézbe fogta a gyeplőt, és oldalra nyúlt, hogy megszoríthassa kedvese kesztyűs ujjait. De most már nem kell többé a pokoltól tartanod. És... Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy elfeleltessem veled. És mondd, Szofi, gondolkoztál azon, mi legyen most kettünkkel? el? Hogy hogyan tovább? Azt hiszem, felelte a lány, legelőször is újra meg kell ismernünk egymást ellen. Hiszen annyi nem mentünk keresztül, és még nagyon sok beszélgetés vár ránk. Én már nem ugyanaz a lány vagyok, akit egykor hagytál azon a grászi hajnalon. És te sem vagy többi ugyanaz az ember. Ez így van, Szofi. De bízom benne, hogy ez a két új ember, akivé lettünk, ugyanúgy megtalálhatja a boldogságot egymás oldalán. Ezt én is így gondolom, kedvesem. Sőt, biztos vagyok benne, hogy lelkünk mélyén ugyanúgy megőriztünk valamit, valami tisztát és sérthetetlent, a szerelmünket, a mély megértést, ami régen összefűzött minket. Szofia férfira mosolygott, méghozzá őszintén, hisz szívében rég nem érzett boldogságot és bizonyosságot érzett. Bizonyosságot, hogy a jövő ezentúl csak is örömöt tartogat kettőjük számára. A következő kanyar után a lovasok az erdőből egy széles tisztásra értek, amelynek túlfelén feltűntek Bernisszátnak, az első német alföldi városnak a körvonalai. Előtte az átkelőponttal, mely az ország határt jelölte. Szofi ekkor vidám kiáltással megsarkantyúzta lovát, és nyomában ellennel vágtázni kezdett. Keresztül a reggeli, tavaszi derengésben fürdő tisztáson, hogy orrában a tavasz első illataival indulhasson el új élete felé, mely új kalandokat, és ebben is biztos volt, új illatokat tartogatott a számára.